1,2 Radio, Radio 1. Sissi Valin. Idag undrar jag, Sissi Valin här i Radio 1. Vad du som lyssnar kan tänka dig att göra kroppsligt antingen för pengar eller för att hjälpa någon. Det finns ju väldigt mycket saker man kan göra rent fysiskt För att hjälpa någon till exempel, man kan ge blod, man kan donera organ antingen som levande eller efter att man har dött kan man fylla i en sån här blankett innan man dör då förhoppningsvis. Och sen så, om det är någon som behöver organ så får den personen eller de personerna dina organ när du har dött. Blodplasma kan man ge, eh, sperma, män kan ju donera sperma, eh, kvinnor kan donera ägg. För att hjälpa par med fertilitetsproblem. Eh, och sen har vi även... Jag läste en artikel i på SVT. Det här är alltså helt sant. Det här är från i somras. Nu ska det bli lättare att donera bajs. Ett av de bästa sätten att bota svår DRE är avföringstransplantationer. Behandlingsformen är än så länge ovanlig men en donationsgrupp ska göra det enklare. Kan du tänka dig att bli bajsdonator för pengar? Och sen har vi ju... Om vi, precis, om vi bortser från det här att man vill hjälpa en släkting. Säg att din syster är svårt sjuk i en, någonting och du blir tillfrågad att ge en njure. Tänk, kan du tänka dig det? Kan du tänka dig och Man kan ju få ben... Vad heter det, Ryggmärgstransplantation. Nu är inte jag läkare, men jag rätter mig om jag har fel. Skulle du kunna tänka dig att ge det? Det finns ju risker, det är ett stort ingrepp. Och så vidare, och så vidare. Men om vi, pra, om vi inte pratar om goodwill utan om bara tjäna cash... Då kommer vi in på prostitution. Man kanske har sexuell aktivitet utan att det är samlag. Kan du tänka dig att sälja din kropp för att få pengar? Kan du tänka dig att eh, vissa saker är ju inte goodwill. Till exempel spermadonation, äggdonation. Eh, där kan man ju tjäna lite pengar. Vad kan du tänka dig att göra med din kropp? Antingen för att vara snäll eller för att få cash. 0 200 11 12 30 är numret skulle du kunna tänka dig en avföringsdonation eller att ge blodplasma ge blod, vi har ju i stort sett alltid blodbrist i Sverige, kan du tänka dig att vara blodgivare jag hade gärna varit det om jag inte hade haft så himla lågt blodtryck och redan haft så dåligt hjärnvärde jag får inte lämna blod helt enkelt Däremot kan jag tänka mig avförings... Det beror på hur det går till. Men är det, jag vet ju själv hur det är att ha problem med magen. Så att är det någon som verkligen behöver mitt bajs så ställer jag faktiskt upp. Antingen för pengar om det är någon jag inte känner eller om det är någon närstående som jag faktiskt kan ge mitt bajs till utan att få betalt. 0200 11 12 13 är numret. Vad kan du tänka dig att göra kroppsligt för pengar eller för att vara snäll? Rickard, hallå? Rikard, tjena, vad tjena. tänker du idag? Jo, jag hörde bara det du radlade upp där. Du missar också. Kvinnor kan ju sälja sitt hår om de har väldigt långt. Absolut. Bra att du, det var, jag försöker göra en lista här, men det är ganska mycket. Och ja, det är ganska mycket. Bröstmjölk jag hört att gravida kan sälja också. Jag skriver upp här, bröstmjölk och hår. Men borde ju också kunna ge hår. Uh, ja, jag har inte hört alla sådana. Nej, uh, men kanske. Kanske, kanske. Vad kan du tänka dig då? Uh, jag vet inte. Inte bajsdonator, det länder Ja, alltså, det är väl egentligen bara att man bajsar i någon burk eller något och så är det klart liksom. Ja, alltså är inte min grej inte min grej. Men ja. blod, äh, ge blod då. Ja, absolut blod och reservdelar för min kropp, självklart. Mm. Det är, självklart så laddar jag en bil och lycka så absolut. Mina kroppsdelar kan hjälpa någon annan, självklart. Mm. Men varför, det är ganska många, har jag förstått i alla fall när har snackat runt med folk så är ingen undersökning på det, men som är, tycker att det känns obehagligt att lämna, att ställa upp som organdonator efter man har dött. att Ska de karva i mig när jag är död? Och ska de liksom, uh -huh. på något sätt stycka upp min kropp? Förstår du det eller tycker du att det är konstigt att tänka så? ja jag kan inte tänka. Det finns de som tycker så. Jag själv verkar inte. Nej. Är man död så är man död. Jag menar, är det någon som har råkat för en bil och lyckas samtidigt som mig då och behöver någon kroppspel för att överleva. Det vore ju jättebra liksom. Ja men det är ju så här, då kan man ju lite, ha lite hybris Rickard och tänka att man lever kvar. Att, hur <laughs> förstår jag mig att jag lever genom någon annan nu? Haha, ja, så här, poltergeist. Ja. Tack för ditt samtal. Ja, tack, Okej, okay, hej då. Ja, det var bra komplement här, eller kompletteringar. Eh, hår kan man ju ge, om du klipper av ditt långa hår, både som man och kvinna kan jag tänka mig, så kan du ju sälja det till människor som behöver peruker. Eller du säljer det som, så sen får man peruker eller får köpa peruker, om man till exempel är på celllivsbehandling. Eh, bröstmjölk kan man tydligen donera också. Var tycker du gränsen går? Det här handlar ju mycket om personlig integritet. Jag har inte så mycket personlig integritet, så jag kan tänka mig donera och ge ganska mycket 0200 11 12 13. Annika, hallå. Hallå. Hej, vad tänker du? Jo, jag hörde att du berättade att du inte kunde ge blod för att du hade så lågt blodtryck. Mm. Det har jag också. Sådär 100 ungefär genom 80 eller 70, Jag kommer eller inte ihåg vad jag har. Jag vet att jag har väldigt lågt på ja. det Men lågt i alla fall. Väldigt mm. ofta. Och väldigt mycket. Och jag har också haft väldigt dåliga blodvärden. Men ett tips till dig. Mm. Det, är, jag vet, det finns inget vetenskapligt bevis. För att, men mitt sunda förnuft säger mig att om man... Då ger blod. Förut hade man ju åderlåtning förr i tiden. Och mm. mä människor förr i tiden hade mycket kloka tankar och mycket sund förnuft bakom alla beteenden och allting man gjorde. Mm. Och jag, jag tror när jag började lämna blod så fick jag högre blodvärden. Jag fick helt plötsligt normala blodvärden. Jaha. Jag kan bara tipsa dig om att försöka om inte det kan hjälpa dig om inte annat. Det vore ja, ja, jag hjälper gärna till. Det är bara att jag har ju... Jag pratar lite med en kompis som är sjuk, i syra och Hon sa att Nej, men det är ingen det att du ens går dit för att du har för dåliga... Eller jag berättade ju då att jag äter hjärntablätter. Ja, men, så, och så. men det är värt att prova. Prova om till mig också. Och, och, men jag gjorde det i alla fall. Hur känns det för dig nu då? Dels, dels i, i själen, men också rent fysiskt för dig själv. Ja, jag, alltså det här är ju... Det är både för ens egen skull och för att kunna hjälpa andra. Och det är väl väldigt trevligt. Men många är ganska, tror jag lite rädda för Geblod, är det läskigt? Nej, det är inte ett Jag ger inte blod längre. Jag får inte ge blod längre för att jag har fått barn och blev, blev äh, äh, immunsystemet strejkade mm. med äh, mitt andra barn. Så jag får inte ge blod längre. Och det tycker jag är tråkigt. Uh, jag tycker att all donation ska vara frivillig. Däremot så kunde man få någon slags bonus. Jag vet på Irland så hade de så att det var fri sjukvård för alla som gav blod till deras familjer. Och någonting liknande, man kanske kunde ha något, något system som gjorde att man fick någon bonus eller kredit för det, utan men inte pengar. Det mm. tycker jag det låter bra. Kan... Nu får man ju sen ostmacka och någon mugg liksom, och det är väl trevligt, men jag tror inte ja, det, det ska ja, inte vara... lite tid också och, och sådär, så att det, det är ändå en liten uppoffring och, och, och så men, men jag skulle tipsa dig bara rent egoistiskt syfte att testa, för att Jag tror ingen har testat det. Jag, och det här var ganska länge sedan. Det var 40 år sedan. Mm. Det är värt att prova. Ja, det är absolut värt att prova. Sen kan jag tänka mig att donera det mesta. Men inte sperma och ägg. För sperma har jag ingen. Men ägg äh. har jag haft. Aha. Men nej, det känns lite som att då vill jag nog veta vart det där ägget hamnar. Ja, jag förstår. Tack för ditt samtal. Tack ska du ha. Hej då. Ring mig på 0200 11 12 13. Vad kan du tänka dig att göra- med din kropp för antingen pengar eller goodwill, att det ska vara en god gärning för någon, någon annans skull 0200 11 12 13 är numret, hej Lisa hej Hej. Uh, du vill snacka om vad då? igår talade ni om bajs idag talade ni om bajs igår talade vi om hört. bajs igår? ja eller nej det dagar. var ju förrgår. det var ju för att det var ja. internationella toalettdagen Det ni kan ni nivån lite nej varför det, det är väl intressant att prata om det tycker inte jag Då får byta kanal då. Nej, tyvärr så är det den enda kanalen som jag lyssnar på för Sveriges radio, radio är så tråkigt. Ja, jag förstår. Vi pratar inte bara om bajser, vi pratar ju om donationer i Ja, jag kan, jag kan donera min kropp. Hur mycket? Hela din kropp? Eller vad, ja. vad, vad av din kropp kan du donera? Allt. Har inte jag är glädje av. Nej. Men om du har en nära anhörig eller vän som blir svårt sjuk, kan du tänka dig att ge en njure till exempel? När du lever alltså? Ja, kanske. Mm. har det jättebra. Mm, hej. Okej, hej. 0 200, 11 12 13 är numret. och Jag kan också ställa en fråga. Är det politiskt korrekt? Liksom, kan man... Kan och kan, men är det okej då att säga nej om man blir tillfrågad att ja, vi måste ha din, din djure? Eller måste, men vi behöver den för att du passar och din syster håller på att bli jättesjuk i någon njuråkomma. Är det okej okay att säga nej för att man är så rädd för vad som kommer hända med ens egen kropp? Eller ska man alltid sätta andras hälsa före sin egen i sådana situationer? Vad tycker du? 0200 11 12 13. Du kanske själv har en historia kring det här. Du kanske ger blod, blodplasma, sperma, ägg, någon, vad heter det, donerar hår, bröstmjölk liknande regelbundet. Hur ser du på det? Är vi för dåliga på det i Sverige? Att vi har för mycket personlig integritet kring våra kroppar alltså när man när det handlar om att dela med sig av det andra kan ha glädje av nu pratar jag inte om prostitution just utan just donationer av olika saker, men vi kan också prata om prostitution, skulle du kunna tänka dig att sälja din kropp på något sätt sexuellt för pengar 0200 12 13 jag skulle inte klara det men jag är alldeles för känslomässig för att bara för att kunna stänga av Så, hej Rickard hej. hej du vill snacka om det, du tycker det är bra med donationer Jo, det är jättebra. Det är naturligtvis jättebra om det behövs. Jag kan donera min nöra. Jag har en nöra i alla fall, är jätte, jättebra. Den andra, och det är så där. Men mm. om det händer någonting, du vet, jag kan gärna donadera. Och sen en sak till, du vet, jag antal gånger lämnade blod. Och det bara i min hemland, i Polen. Mm. Och sen jag slarvar här i Sverige, jag vet inte... Mm. Och en sak till. Eh, folk måste tänka vad gör de gör. Igår jag åkte med bil och eh, det viftade med, med dunk och jag husade henne till bensinmark mm. och körde henne tillbaka med fulldunken och hon sa hur mycket ska jag betala? Jag sa ingenting. Det är bara om du ser en människa gör om som jag gjorde. Mm. Tack för, din, för dina åsikter. Ha det bra. Hej då, Ring till mig på 020 11 12 13 efter pausen och snacka om donationer. Det här är lite känsligt. Kan du tänka dig att donera blod? Det är ju inte så himla kontroversiellt. Men när vi börjar prata om bajsdonationer, eh, bröstmjölksdonationer, om du klipper av ditt långa hår, kan du tänka dig att ge bort eller sälja det till någon som behöver. Eh, blodplasma, en... Ett organ rent av 0, 200, 11, 12, 13. Jag kan tänka mig det mesta faktiskt. Eh, men samtidigt så känns det lite så här... Precis som vi, vi snackade om förut med ägg. Man vet ju inte vad äggen tar vägen om man som tjej lämnar. Eller om du som kille donerar sperma. Vill du inte veta vad som händer med den här sperman? Alexander Bard berättade ju nyss att han har troligtvis tre barn- som man inte då har träffat- för att han har varit spermadonator tidigare. 0211 1213 är numret. 101,9 Radio 1. Sissi Wallin. Vad kan du tänka dig att göra med din kropp- för antingen pengar eller goodwill? Kan du tänka dig att ge blod, donera organ- Donera ägg, sperma, hår, avföring, allt det här som jag nämner nu kan man faktiskt donera till andra människor. Eller rent av sex. Sälja sex. 0200, 11, 12 13. Det sistnämnda är olagligt men det är ju en del som gör det ändå. Vad tänker du om detta? Surrogatmödraskap kan vi också komma in på. Det är ju inte lagligt i Sverige, såvitt jag vet i alla fall. Det är ju omtvistat i många andra kulturer. Men det är fortfarande så att det förekommer. Vad tänker du om det? Skulle du kunna bära som kvinna någon annans barn för så att du fick en miljon kronor som du verkligen behöver till någonting? Kan du tänka dig en graviditet för en miljon kronor och sen få lämna bort det här barnet? Jag skulle aldrig göra det, men jag förstår. Tyvärr ska jag säga de, de som gör det. 0200 11 12 13 ringer du och pratar om det här med kroppen, våra kroppar rent fysiskt och vad vi kan tänka oss att göra med dem för pengar. 0, 200, 11, 12, 13. Om vi ska lyfta det till en ytterligare nivå så är eh, det här med att vara modell. Utvikningsmodell eller catwalkmodell eller vad man nu, fotomodell överhuvudtaget. Det är ju också att sälja sin kropp för pengar. Tycker du att det är någonting som... Ja, nu har jag inte alla de förutsättningarna, men vad tycker du om det är yrket just att man faktiskt tjänar pengar på att visa upp sin kropp? Och alla får göra som de vill, men ändå rent moraliskt. Är det ett hållbart yrke? För kroppen kommer ju paja ihop till slut. Eller inte vara så attraktiv längre, kanske. För många. 0200 11 12 13 Vi pratar om organdonationer, vi pratar om surrogatmödraskap och allt ifrån det som man gör kanske bara för pengar eller för att man vill ställa upp för någon. Till det här med prostitution, faktiskt. Vad tycker du om sexköp? Vad tycker du om människor som vill eller faktiskt säljer sex tycker du att det är vår, din och min uppgift att lägga oss i det och nu pratar jag inte om torskarna nu pratar jag bara om de som säljer ska inte alla människor få göra vad de vill med sina kroppar eller är det förkastligt och någonting vi måste stoppa 0200 11 12 13 Och återgå till surrogatmödraskap så läser jag också här i Svenska Dagbladet att surrogatmödraskap är en av de, det här är en gammal artikel, men en av de mest, ja, för den somras, kontroversiella eh, homo transfrågorna idag. På Stockholm Pride som var nu i somras berättar de som inte hörs i debatten surrogatmödrarna själva. Och då säger en tjej som heter... Charity heter hon passande nog. Hon ser det inte som ett jobb utan en belöning. Jag får glädjen att förändra någon annans liv till det bättre. Skulle du kunna tänka dig att vara surrogatmamma? 0-200, 11-12-13. Och varför är det inte fler svenskar som ger blod? Det är väl det minsta vi kan göra, eller? Det är ju alltid brist på blod och solidariteten är väl inte alltid på topp i det här landet kan jag tänka. Tror du att de, den nya generationen som växer upp nu, 90-talister, är för lata för och för självcentrerade för att liksom ens tänka i de banorna att man borde ge blod? 0,20 11 12 13 är numret du ringer. Du kan även gå in på Facebook och snacka om det här ämnet. Och diskutera vad kan du tänka dig att göra för pengar med din kropp? 0 11 12 13 Kom igen och ring nu. Jag vill inte sitta här ensam. Jag läser på en sajt här som från Karolinska institutets labb här, Nästan alla kan bli blodgivare. Det händer varje dag att någon behöver få blod för att överleva. Det kan vara någon du känner eller du själv. Eftersom blod är en färskvara som bara håller sex veckor behöver blod... Blodlagren på våra sjukhus ständigt fyllas på. Är du mellan 18 och 60 år och känner dig fullt frisk är du välkommen att anmäla dig. Eh, om du ger finns att få och det finns blodbussar och det finns drop-in-mottagningar. Varför ger inte fler blod? Är det för dålig information kring det? Är folk rädda? Och just det här med organdonationer, det känns som att det alltid är brist på organ. Stackars barn som håller på att dö i någon, i någon svår sjukdom som behöver ett nytt hjärta eller en ny lever eller vad det nu kan vara, njure. Att man tillräckligt många svenskar inte fyller i den här blanketten där man säger att man vill bli organdonator efter att man har dött. 0 200 11 12 13. Kom igen och ring och snacka om det här. Ni måste ju ha massor med åsikter. Annars får jag dra in det där Sverigedemokratkortet igen så är det många som ringer. Det fick jag göra igår. 0200 11 12 13 är äh, telefonnumret. Jag personligen kan tänka mig att ge blod. Jag har ju hört att jag inte får, men nu fick jag en bastning här så det är väl lika bra att gå och kolla på, i blodbussen eller det ligger här borta på ringvägen. Man kan ge drop-in-klinik. Kolla om det är möjligt för mig eh, trots att jag har lågt blodtryck och ganska dåligt hjärnvärde. Eh, Ägg är jag lite mer tveksam till Hår har jag inte så mycket än Jag sparar ut det men då vill jag gärna ha kvar det själv eh, Avföringsdonation Absolut, det är inte att man liksom bajsar i en påse Så trycker man upp det i någon annan Det är inte så det funkar utan de tar då tarmbakterier Från en annan människa Och ger en annan, den som behöver, som har svåra diarier till exempel, det kan jag absolut tänka mig Eftersom jag har mycket magproblem själv eh, Då kanske de inte vill ha mitt bajs Jag vet inte men om det går 0200 11 12 13 Och Danne, hallå? Hallå, det är Danne. Hej, vad tänker du Danne? Jag tänker så här va, eftersom svenskar är ganska lata när det gäller sånt där, eller i alla fall jag är det när det gäller svenska jag på listor och grejer. Mm. Kan de inte ändra då att man aktivt måste göra ett val att man inte vill donera? För jag tror att det är mycket fler folk som vill donera som inte tänker på det, eller som inte gör det för att det inte finns någon information, än mm. folk som inte vill donera. Förstår vad jag menar? Ja jag förstår vad jag menar. Så att du menar Men då blir det lite att vi bestämmer över människor att Nej men alltså är man död så är man död Ja du menar, menar ändå att man bestämmer över människors kroppar Även om man är död så har man väl rätten till sin egen alltså, Nej det tycker inte jag, jag Tycker död, inte det? Man... Nej fan det där är bara larv alltså Men då skulle jag de kunna att... använda och När du dör dig till olika experiment Och vad händer om Absolut. vi gör det här och... Absolut det får de så gärna göra De får, plocka, de får tycka så här hela mig om de vill spännande. Det skulle man nä nästan vilja vara med och se själv, fast det blir Nej, svårt. Det <laughs> Nej, det vill jag inte. Nej, det vill jag <laughs> inte. Okej, okay, vi får se vad folk tycker om det. Men det var intressant det här just att... Eh... Det ska vara obligatoriskt och så måste man aktivt fylla i ett nej om man inte vill ge ja, organ. Då handlar det, då är det ingenting att någon bestämmer. Då är det bara, du, du, har, ju, du har ju chansen att rädda någon annans liv med dina delar när du är död. Mm. Om, jag dör en, om jag dör, om jag kör ihjäl mig imorgon mm. och dör. Vad fan spelar det för roll om någon plockar min, mitt hjärta, mina njurar, så att några, någon annan får leva vidare. Mm. Och jag är ändå död. Jag tycker inte det, nu. vad fan det är väl ingenting att snacka om, det är bara att köra. Jag tycker det låter ja. intressant, absolut. En intressant, ett intressant upplägg det här med att man är obligatoriskt givare tills man säger någonting annat. Ja, för det är fler som, jag tror det är fler som vill donera som inte gör det för att de eh, inte vet hur man ska använda. Jag vet inte hur man ska anmäla sig till donationsregnet. Jag ska, jag ska informera om det lite senare i programmet. Ja. Tack för ditt samtal. Ja. Ha bra. Ha bra. Hej. -11 12 13 ringer du Kajsa. Hej. Hej, vad tänker du? Hej, här. Jo, för det första så vill jag säga att jag själv är faktiskt med i donationsregistret. Aa. Jag fick något infall för vad kan det vara, tio år sedan och som tar det där. Sen kommer jag inte ens ihåg om man använt det någonstans, men jag gjorde det i alla fall. Eftersom jag tycker det är bra. Min organ kan komma till användning den dagen mm. jag inte går på den här jorden längre. Mm. Men sen så tänker jag på det här med äggdonation och och liknande. ja jag själv har ju barn mm. och jag kan förstå de som inte kan få barn och som jätte, jättegärna vill ha barn mm. däremot är det ju en ganska ja, vad ska man säga en ganska omständig process att kunna donera ägg som kräver ganska stor insats för den som, som vill göra det mm. vilket är inte är riktigt den summa pengar man får om man är ute efter pengar så tror inte jag riktigt att det är där upp eh, den insats man gör kanske. Så för min egen del jag själv skulle faktiskt kunna tänka mig att donera men då handlar det om om det skulle vara en jättenär, en beninna, som inte kan få barn eller till exempel mm. nu har jag inte någon situation, men om min svägerska till exempel inte hade kunnat få barn. Okej, okay, så, så, så du kan tänka dig när, när det är nära så, men inte bara helt random till någon, om du inte får riktigt bra betalt Nej, det är nog inte att göra det för pengar i det fallet. Nej, ah, okej, okay, jag förstår. Utan jag för göra det så skulle det enbart vara för att jag att jag verkligen skulle vilja hjälpa någon som står mig nära. Mm. Och jag tror inte att pengar ska vara. Alltså då skulle man fixa jätteknyligt och vara i behov av pengar på det sättet. Så mycket att så man Får jag bara fråga dig innan vi, innan vi tar nyheter här Kajsa Det som vi hörde alldeles nyss här Från ett förslag om att det borde vara obligatoriskt Att alla efter de dör då, Man kan ju dö imorgon liksom Eller sen mm. Mm. Eh, Blir organgivare om man inte väljer Att inte bli det Vad tycker du om det? Förstår du vad jag menar? Att vi, alla är, vi alla är det tills vi säger att vi inte vill vara det Alltså tvärtom från hur det är nu ja jag förstår och på ett sätt så kan jag, jag kan väl tycka att det också är bra för jag tror att det är, jag hörde lite vad han sa den föregående talaren och mm. han pratade om att eh, vi kanske lite allmänt flöa. och det, det har jag också skrivit att man har pratat med vänner och, så där och sagt, liksom, frågat varför inte du är med registret eller liknande mm. och eh, de flesta det, det är med att de inte tar tag i det om man säger så mm. Utan alltså, det finns inget annat som ligger bakom att man inte kan tänka sig att någon får en smur eller hjärta eller vad det nu kan vara. Mm. Så ur det perspektivet kanske det är rätt. Men å andra sidan så tror jag mer på om det var Robert Gustafsson tror jag mm. komikern som sa i någon intervju för han, jag tror han har en bror som har haft någon allvarlig sjukdom eller man gick bort till och med i någonting. Mm. Så han sa det kan man inte sätta ha på deklarationsblanketten <laughs> mm. ett litet alltså i liksom. Så att det, för det Det är något som, nu det är det en helt annan grej deklaration kontra donation, men just det här något, något som når ut till väldigt, väldigt många eh, svenskar så att, mm. eh, i vuxen ålder eh, Tack för ditt så, samtal jag tycker det var jättebra att du pekade på det här så, ja, Tack själv Ha det bra Kajsa Efter pausen, nu håller jag faktiskt på här, fick jag, fick jag insikt om att jag inte är med i donationsregistret. Så jag håller på att fylla i det här nu på Socialstyrelsens hemsida. Efter pausen berättar jag hur du gör för att säga att du vill donera organ efter din död. 0200 11 12 13 är numret. 101,9 Radio 1. Radio Sissi Valin. Sådär ja, då har jag precis anmält mig till organdonationsregistret menar jag heter det. Du gör det via socialstyrelsens sajt. Du söker då på donationsregistret. Det går väldigt snabbt. Det tog ungefär en minut för mig. Nej, inte ens det. 32 sekunder kanske. Antingen kör du e-legitimation. Det hade inte jag nu. Så då får man ett brev hem så man får bekräfta och sådär. Där kan du bestämma bestämma om du bara vill ge organ när du har dött eller om du kan tänka dig att din kropp ska användas för andra forskningsprylar. Jag klickade i allting, jag tänkte go ahead, kör i vind använd min, min likamen till allt. Ring till mig och prata om det här, du också, 0200 11 12 13 om organdonation, surrogatmödraskap, blodgivare allt det här som vi gör med våra kroppar, antingen av goodwill-syfte eller för pengar. Och där kommer ju även prostitution in i bilden. 0200 12 13 är numret och jag tror att Claes vill säga något. Hej Claes! Ja, hej Hej hejsan! Vad tänker du på? Jo, jag har följt den här debatten här nu, Tom. När det gäller ja. donation till exempel för, för ägg- och spermadonationer ja. sett ur barnens synpunkt Någon gång kanske de vill veta sin identitet, sin ursprung. Ja. Det blir ju ganska knepiga frågor egentligen att hantera sådana saker. Ja, det är klart det blir. Alltså, jag vet inte exakt hur det funkar med ägg. att Alltså om det blir en annan. Det blir fortfarande den. Den kvinnan som får äggen är fortfarande mamman. Men i fallen så är det ju... Ja. Och då är det frågan om, om man inte är så... Som donator jag skulle egentligen vara skyldig att kunna få bli tillfrågad. Alltså så för att det här, det här kommer, såna här frågor kommer ju på äldre dagar. Mm. Och speciellt om man tänker sig de här programmen som har varit, de som har varit fosterbarn och kommer hit och också framförallt från utländska mödrar då. Har ju velat söka till sig, sitt ursprung och få träffa sin mor mm. sin eller far va? Och jag kan ju själva säga så här, jag, jag är en så, så kallad oäktning. Mm. Och eh, jag fick reda på det när jag var 18 år. Och du vet att det blev en chock nästan för mig. Att, att min far inte var min far så att men säga. Men du hade en annan pappa ja, just. egentligen. Ja. Och eh, det där har jag förföljt mig ganska länge. Mm. Men eh, jag är ju faktiskt, eh, nu har både min fru och eh, mina föräldrar gått bort. Men, men jag är ju sökt och jag visste vem, vem man var, fick reda efter mycket med, om och med alltså på den tiden, där i det är på 30-talet ah, ja. men han var inte donator utan han var, nej, han nej. var men i alla fall principen är den samma ah, att, mm. att, att man ska kunna få veta sitt urspråk och då, och då menar jag att man tidigt när barnen börjar förstå talar om egentligen hur, hur saker och ting hänger ihop för, för, för, för, angående deras tillkomst. Mm. För att annars så kan det bli jobbiga saker. Det, det, jag har ju nu faktiskt träffat på äldre dag mina halssyskon. Mm, häftigt. Ja, det var det. Och um, de hade ju heller inte vetat om att jag fanns. Då. Nej. Alltså det var ju på den tiden som sådana här saker, man kunde inte, det var fult helt enkelt. Du, tack för ditt samtal. Ja. Det är någonting att tänka på. Absolut, har det bra. Tack. Hej. hej. Ring mig på 0200 11 12 13 och snacka om det här med donationer, men också med vad uttaget du kan tänka dig att göra med din kropp för antingen pengar eller då goodwill skull. 0200 11 12 13 är numret och jag tror vi kopplar in Jasur, säger man så? Nej, du var inte där. Då tar vi Hallå, vem pratar jag med? Nej, nu blir jag trött på det här igen. Stefan! Nu gör vi så här, nu stänger vi av alla linjer och så går jag själv på teknikavdelningen att telefonen inte funkar. Nej, ring igen. 0200 11 12 13. Vi provar. Josef? Nu funkar det, hallå? Josef. Hallå, Hej. Jag har väntat på det länge. Jag har inte så mycket tid. nu. Men... Nej, men kör hårt. Vad, ty vad tycker du? Jag tänkte, om, om, om man dör till exempel. Ja. Kan man donera sina spermier? Det tror jag inte. Ja, okej. Okay. Det tror jag inte. Nej, då Eller, jag vet jag... inte, men det låter ju inte så troligt. Du måste ju få fram sperman på något sätt. Och det är ju svårt när man är död ja men de, vad gör de med hjärtat och ja, hjärtat, alltså hjärtat kan... Jag vet inte exakt hur det funkar med hjärtan. Om du är väldigt färskt död så kanske de på något sätt kan... Jag vet inte hur det funkar, men sperma tror jag är svårt. Jaha, okej. Okay. Ja. Jag, jag vet att... inte, det kanske är så. Någon läkare eller kunde får gärna ringa in. Okay, men vi ja. bollar den frågan vidare, Josef. Okej. Okay. Okay. Ja, hej, hej då. Hej. Ja, han vill ge allt han. Han var bjussig. 0200 11 12 13 är numret. Jag tycker du också ska gå in på Socialstyrelsens hemsida. Du får googla dig fram och sen så söker du där på donationsregistret. Där kan du otroligt snabbt och enkelt anmäla om du vill eller inte vill. Men det är ju ingen idé att gå in om man inte vill tänker jag. Framförallt om du vill då donera organ efter din död. 0200 11 12 13 är numret och jag kopplar in. Hallå, vem då? Vem där? Är du? Det var tyst som i graven. Ring mig och prata om det här med vad du kan tänka dig att göra för din kropp. För pengar eller goodwill? Med din kropp. Hej Marcus. Hej, hej, hej. Hej. Vad jo. är din tanke idag? Tanke och tanke. Nej, det var jag ringde för, för att det du precis nämnde var att du inte visste när man kan donera organ. Mm. Där har jag ett svar till dig. Ja, vad härligt. Är du, är du läkare eller är du bara kunnig? Jag har transporterat läkare som har fört organ. Okej, okay, då får du gärna berätta. Jo, för det första måste... Du får inte vara hjärnöd. Nej. Det är, är hjärnöd du får vara. Men alltså, hur ska jag förklara... Um. Nu, får, nu Får man eller får man inte vara hjärndöd? <laughs> <laughs> ja, men säg jo, så här, vi tar ett konkret exempel istället. Jag är med ja. om en bilolycka imorgon och dör. Eh, men ja, jag dör liksom på plats. Men ja. man når fram till mig väldigt snabbt efter att jag har dött. Kan man fortfarande, ja. Vad kan man ta du, av du, mig då? Du måste ligga i respirator och hjärnan måste vara igång. Okej, okay, så det funkar inte att krascha med en bil och ligga död i en timme och sen tar man... Ja, det beror helt på hur fort du kommer in till sjukhuset. Hjärnan lever ju kvar längre än de andra organen. Ah. Så, länge, så länge hjärnan lever så kan man fortfarande ta del av de organen som är viktigast. Okay. De, de viktigaste organen är väl mjurar, lever, buksportkörtel, och hjärta och lungor. Okay. Det, det är de organen man oftast tar vara på. Vad, kan du beskriva För du är alltså ute på plats Och hämtar organ då ja, Jag gjorde det tidigare, jag gör inte det längre Vill du berätta lite, hur går det till Ja Hur går det till Först och främst får man information om att det ligger en person Som är en möjlig donator Någonstans mm. Denna möjliga donator måste först och främst Man måste se till att ta prover Från donatorn Och recipienten, det vill säga mottagaren av organet men tar man prov, har du gjort det då, att ta ett på plats? Nej, nej, nej, nej. Jag utförde endast transporterna, eller utförde endast transporterna, utav läkarteamen samt proverna och organen. Ja ah, Okej, okay. så du har gått med en sån här väska med organ i alltså. Korrekt. <laughs> ah. Vad häftigt, eller vad läskigt också? Eller? Både och. Eh, både häftigt och läskigt kan man väl säga. Ah. Eh. Så då kan det alltså ut läkare på plats. Ja, ah, Nu har vi en potentiell ja, givare här, så kollar de allting på plats om det funkar. Eh, Du, först och främst så hamnar du på ett sjukhus där du ligger på en intensivvårdsavdelning. Mm. Eh, till exempel HIA, som är hjärtintensivsavdelningen. Mm. Eh, och, eh, när, när man har fått klartecken på först att den här personen är en möjlig donator... Mm. Är, är personen ensam utan att ha några anhöriga... Mm. Då, då är du automatiskt en donator. Men om en anhörig kommer in om inte, du inte har gjort ett aktivt val själv och säger att du inte vill... Mm. annars är det upp till eh, dina anhöriga att fatta det här beslutet okay. i, det, i det här läget är det väldigt väldigt viktigt att man egentligen går in på eh, och, alltså på hemsidan för att eh, donera organ och välja liksom ta ställning mm. till det hela eh, det kan man gå in på mod.se ja jag, jag man... gjorde det via socialstyrelse men det spelar det finns, ja, mod det kanske lättare ja Men i vilket fall så det är det svårt för de som är anhöriga att välja om man vill att någon läkare ska ta organ från personen i fråga. Det måste tillräckligt jobbigt ändå med att sörja. Ja, ursäkta, kan vi ta hjärtat här? Eller vad säger du? Det är en ja. jättekonstig fråga just det. Ja, ja men kör vi in. Precis. Det är lugnt. Ja, men det är superbra. Eh, att, då, då korstestar man de här proverna mot varandra. Om recipienten och eh, givaren av organ då är kompatibla med varandra. För du kan inte sätta in ett hjärta i vem som helst. Mm. Alltså du, du måste ju matcha på något vänster. Jag vet inte exakt hur man gör. Men då, då ser man till att de här proverna kommer till laboratorien väldigt illa kvickt. Man eh, gör tester på de här. Och eh, därefter så blir det en eventuell transplantation. Då åker man till, till sjukhuset och hämtar ut organen från den avlidne. Och sen så ser man till att de kommer... Den mottagaren till hans så fort som möjligt. Mm. Så det är väldigt snabba puckar när det väl händer. Men jobbade du på ett sjukhus då och var standby eller hur funkar det? Man, man ringde till mig. Ja. Hur, hur hamnade, jag var jättenyfiken nu. Hur hamnade du där? Ja. Ja? ja. Det, är på, det är på uppdrag av att Man utför transporten transporter med blodprover, läkemedel, organ... Du kanske har sett de här små söta bilarna som, far med ah. som inte ser ut som ambulanser och liknande. Exakt. Um, ja, precis. Det är de bilarna. Och så är det vissa bilar då som har uppdrag att köra vissa läkarlag exempelvis. Och just i det här fallet då så kör man uh, några som kommer ifrån organdonation i Mellansverige. Mm. Eller Gud organisation häftigt. Organisationen för organdonation i Sverige som heter OFO. O -o. Vill Du jobba? Du vill inte jobba med det här mer? Du fick nog eller du ville bara göra någonting annat? Uh, nej, det var väl det att jag inte hade möjligheten att arbeta kvar, om man säger så. Mm, jag förstår. Men ska, tänker du göra det igen? Oh ja. ja. Mer än gärna. Häftigt. Vi får, vi får efterlysa här ett jobb åt dig då. Ja, <laughs> precis. Har du jättebra. Tack för att du berättade. Ja, tack så mycket. Okej, okay, hejdå. Sånt här älskar jag att få ta del av Inside Stories 0200 11 12 13 ringer du mig efter pausen och pratar om det här med Donationer av till exempel organ när du har dött eller när du lever Om din vän, ett syskon, en förälder liknande, ett barn i din familj blir svårt sjuk på något sätt Kan du tänka dig att donera ett organ? Njure då, Daniel Westlings pappa gav ju honom en njure till exempel Och han verkar må bra ändå Är det väldigt känsligt det här? Ja, det är det och Det är väl vår stora skräck inför det här ämnet döden som vi har i vår kultur som tror jag sitter i vägen står i vägen för att kunna diskutera såna saker. Det kändes väldigt osentimentalt för mig att gå in på donationsregistret och bara, yes, jag kan tänka mig. Men samtidigt i efterhand nu, jag gjorde det bara för en liten stund här i sändning, så fick jag en liten klump i magen. Jag bara, shit, jag kan ju dö. Jag är ju dödlig. Och det är också en bra påminnelse. 0200 11 12 13 Ringer du och pratar om vad du kan tänka dig att göra med din kropp. Vi pratar om allt från surrogatmödraskap, spermadonator till prostitution. Antingen för pengar eller för att vara schysst. 0200 11 12 13 Ring. 101,000 Radio Radio 1. Valin. Vad kan du tänka dig att göra med din kropp? Antingen för att vara schysst i rent goodwill-syfte hjälpa någon annan, en närstående eller någon du inte känner. Eller för att tjäna pengar. Till exempel sälja din kropp på något sätt. Och då pratar vi inte bara om prostitution utan man kan ju sälja massa saker kring kroppen. Man kan sälja sitt hår till exempel. Man kan ju få betalt för äggdonation, spermadonation. Men sådana saker kan man ju också göra. För att vara just schysst. Vad tänker du? Vad går din gräns? 0, 200, 11, 12, 13. Luciano, hej. Tjena, tjena. Är man Luciano eller Luciano? Som du vill. En, Som jag vill. Då, då, då freestyle. jag. Vad tänker du om dagens ja. ämne? Um, dels så organ är organdonationer. Jag tycker det är bra. Jag har tog sig på listan där i över tio år nu. Ja. Uh. Uh, när, när jag bestämmer mig för det. Jag kommer inte att ha något nytt av min organhäldrar. Mm. Dels tänker jag att alla... Borde vara automatiskt. Även om man eh, har anhöriga eller inte. Det skulle inte spela någon roll. De har, ska inte ha äganderätten på ens organ. Tycker jag efter döden. Det är väl bättre att de går till... Alltså... Till mänskligheten och organen. Mm. Det var en... ska jag läsa här. Det var intressant. Det var en kvinna som skrev på Twitter. För vi diskuterade det där också under hashtaggen Radio 1. Hon ska bara hitta vad hon skrev. Hon skrev så här... Eh för ingen som har barn Pia, Lia kallas hon, eh, skulle vilja ta dem vi vilja att de tog barnets kropp utan att själv veta vart den tog vägen alla ska få välja själva och så sa hon sen också, vilka nötter som tycker att kroppar ska vara tillgängliga efter döden ja men alltså, de tar ju inte kroppen de tar ju organen ja men för henne då är, på något sätt är det som att man skändar och då var det någon som jag tyckte svarade så himla kul, då sam, samlar du på lik eller? ja, men alltså, det där låter ju... Jäklar skum, för det tycker jag. Du kan begrava någon, men du, den personen du har begravt, om, eller om du kremerar, det är ännu värre. Om du kremerar någon liksom, med delvis fungerande organ, de kan ju hjälpa någon annan person att få ett eh, bättre liv. Och så ska, mm. ska man bränna det? Tycker inte du att det är på något sätt också högsta formen av, eller högsta, men en, en stor dos egoism, att det finns människor som dör för att de inte har ett Ett fungerande hjärta eller fungerande njurar eller bjuks, bjuksbortkötter. Ja. Och sen så Nej, krimerar man det. de här anhöriga till den som har dött. Som kanske inte har hunnit eller ja, brytt sig om att ta ställning. För man, det är många som inte ens vet att donationsregistret finns. Att de organen bara går till spillo om man säger. Är inte det... Det är för, förfärligt. Det, jag, det, jag tycker det ska inte spela någon roll vad man tillhör för religion, etnicitet eller vad som är. Organen ska doneras i vilket fall som helst. Mm. Det ska inte ha någonting att göra med uh, alla som dör och har ett hjärta, en lunga, nurar, vad som helst. Det ska gå Och Vi har ju bilskrota där man använder reserver till bilar. Mm. Så kan vi inte ha en liknande lösning för... Uh, För nu blir säkert någon sur För en gång när jag jämförde barn och hundar Luciano, Då blev folk ja. jättesura Så nu kommer så folk, folk säkert bli jättesura När du pratar om bilskrot och människor Men det får stå för dem, jag håller med Tack för ditt samtal Sen vill jag lägga till det med bloddonation Ja det, ja Alltså de, kl de klagar alltid på att det är för lite blod som doneras. allt jag har Ja, det är, färsk, det är ju sex veckor Fick jag lära med här nu, så håller liksom blodet alltså, Gör det lite så att säga som eller någonting. Alltså någonting, att man får tillbaka inte bara att okej, okay, nu har jag gjort en god gärning men någonting som liksom, ja ah, men nu fick jag en hunka. Det skulle ju motivera fler människor att lämna och då. Det behöver inte vara några astronomiska summor men bara något lite symboliskt. Mm, det jag tror förstår. jag skulle hjälpa, liksom, en liten morot. En liten morot. Tack! Ja. Tack! Tack. Ha bra! Hej! Ta. Ring mig 0200 12 13. En liten hundring, en hunka. Borde det är rimligt och locka med så att fler donerar eller vad säger, ger blod eller kanske donerar organ. Om du donerar dina organ, om du anmäler dig till donationsregistret innan årsskiftet så får du 500 spänn. Är det cyniskt eller kan det vara bra för staten att investera på det sättet? Att du får 500 spänn av egentligen tillbaka från oss själva då med skattepengar för att bli mer peppad till att donera organ. Kan det vara en idé? Vad tycker du? 0200 11 12 13 Peter, vad känner du? Peter, är du med? Ja, hallå. God morgon. Vad tänker God, du? God morgon. Nej, jag skojar bara. <laughs> Nej, jag har så här. Nu vet jag inte om ni, ni har tagit upp det. Jag har inte lyssnat hela, tyvärr. Nej. Eh, det vore mycket enklare om det var obligatoriskt att donera. Och sen om man inte ville donera så skulle man avsäga sig det. Det är flera som har sagt det faktiskt. Det hade varit en rätt enkel väg. Ja, absolut. Det kanske är fler som har sagt det innan. Jag har inte lyssnat Ja, men hela, varför där. tror du att det ändå finns... Eh... Jag tror att det är mer av... Jag vet inte att det är något man inte vill ta tag i. Det känns hemskt, liksom. Ja, men det är ungefär som när man träffar någon och blir nykär och så ska man skriva sådana här samboavtal med en gång. Eller när man gifter sig så ska man skriva ja, är, äktenskapsförord. Att, ja, ja, men det kommer ta slut sluta fram, eh, framåt i tiden, liksom. Ja, och det är också svårt då. Jag vet ett par där tjejen blev ja. skitsur när killen tog upp ja. att han ville ha samboavtal. Ja. För hon kände så vad då ska du dumpa ja. mig? Nej, nej, nej. Alltså jag tänker bara om, man vet aldrig vad som händer. Nej. Och det är kanske nej, jag, samma sak Jag är här. inte donator själv liksom, men för det, det är något som känns så här, äh, men det där vill jag inte tänka jag på. att man borde vara det. Men skulle det däremot vara lag på att man är donator, eller lag, men att det skulle vara obligatoriskt att man är om man inte skriver in och avsäger sig det då. Mm. Då, skulle jag, då skulle jag vara donator idag, för då, det skulle jag inte göra heller. Men däremot till att ta steget att. Vad är det som är läskigt med att ta steget och gå in och anmäla sig typ nu? Jag Vet inte känns som att ja, nu händer något imorgon morgon bara så jag har gjort det här? Okej, okay, du kommer dö bara för det. Jag... Man ska inte man ska jinxa, Eller... tycker jag. Nej, men jag. Jag förstår vad du menar. Men samtidigt så är det så här. Vi gör ju en massa andra förebyggande grejer i våra liv. Liksom Vi använder ju bilbälte, fast vi inte går och tänker att vi ska bli på och krocka varje gång vi kör bil. Liksom. Jag vet, men uh, jag tror att det, det är. Orsaken till att många inte är donatorer idag. Ja, jag tror det. Du har en poäng där. Ja. Vi får se vad fler säger. Tack för ditt ja, samtal. Har du ha bra Tack. Peter? Hej då. Hej. Ring mig efter nyheterna, då snackar vi mer om det här med vad du kan tänka dig göra med din kropp. För pengar eller för att vara schysst och hjälpa andra. 0200, 11, 12, 13. Är det pengar egentligen som ska locka? när man pratar om donation, ge blod ja, sådana saker när man lever alltså är det pengar som ska styra där eller är det en mer folkbildning kring varför man ska hjälpa till vad tror du? 0211 11 12 13 101,9 Radio 1 Sissi Wallin Vi rullar in i timme två här, och jag vill prata med dig som lyssnar på mig i CC-radiet om det här med dels saker man gör, eller kan tänka sig att göra, eller inte tänka sig att göra med sin kropp för pengar, eller saker man kan tänka sig att göra med sin kropp för goodwill. 0200 11 12 13 är numret, och listan kan göras lång. Eh, organdonation, antingen som levande eller död, ge blod, ge blodplasma, ägg, sperma. Nu finns det till och med avföringsdonatorer som man kan vara. Bröstmjölk kan man donera, hår kan man donera. Eh, alltså när du klipper av ett långt hår så kan det säljas eller ges bort till peruker till exempel. Men också prostitution, det är ju inte lagligt. Eller surrogatmödraskap för den delen, men ändå så förekommer det ju i Sverige. Eller surrogatmedlarskap vet jag inte. Det gör det säkert i Sverige på något sätt. 0200 11 12 13 I alla fall numret du ringer. Jenny. Är det du menar? Nej, äh, det stod Jenny här. Men då får du vara Aha. Jenny. Eller ja, jag kan inte skilja på min stackars telefonist här. Det var säkert jag som snurrade ihop namnen ändå. Förlåt. Jonny, vad tänker du? Jo, det är nämligen så här att eh, vår eh, fyraåriga dotter eh, blev... Eh, ja, alltså hon fick akutisk leukemi för ungefär tre månader sedan. Mm. Blodcancer och precis, alltså? Precis, ja. Och, mm. eh, på, det kan jag säga blev ett uppvaknande för oss. Och, mm. eh, man ser vart blodet som bloddonatorerna ger då, och vart det går. Och jag kan säga hon bara har fått fyra påsar på tre månaders tid- Mm. Och det är, och det visste inte jag innan det här, men det är tydligen vad man max som man får ge på ett år. Oj, oj, oj. Och som kvinna mm. så får du max ge tre, alltså tre omgångar med blod då. Mm. Och då kan du ju bara tänka dig, om det är vad som krävs för att hålla henne vid liv, och hon har haft väldigt tur med sina blodvärden. Mm. Så kan du ju tänka dig hur mycket blod det faktiskt går åt, och hur mycket som behövs. Så att... Eh, som att vi själva, jag min familj då, då är drabbad i det här. Så vill jag, jag ville passa på att ringa in och tacka så mycket för dem, till de som ger blod. Mm. Framförallt. Och som har gett henne blod. Det är liksom... Ja, det går inte. Jag kan inte säga någonting annat än tacka. Ja. Hur, hur klarar hon sig nu där Är det okej okay, eller? Hon blir piggare, men det, är, det blir en tuff tid. Det är en två och halvårs behandlingsperiod och man vet inte vad... Vad man ska säga. Nej, lycka <laughs> det är, till. Det jag kan ja, säga också. Tack. Och sen vill jag självklart också att folk ska alltså strunta i vad folk runt omkring sig. Sätt dig ner och läs. Jag trodde inte att jag skulle kunna ge blod för att jag är rökare. Men det kan jag säga stämmer inte. Okej. Okay. Det finns massa skröner som man har hört som det stämmer inte. Utan gå och ge blod. För det hjälper. Mm. Och det räddar barn och vuxna. Det är liksom, det är viktigt. Så att... Det tycker jag allt att få ska göra. Mm. Tack så. för ditt samtal. Ha det bra. Ja, hej. hej. Viktiga saker. 0200 11 12 13. Ringer du och pratar om de här grejerna. Och jag kopplar in Fifi. Hallå? Hej. Hej, vad tänker du? Jag tänker så här. För det första så, det här vet inte jag, men räddade plasma extremt mycket för... Kan det vara 15 år sedan? Mm. Både jag och min man. Och jag tror inte att man lämnar plasma i Sverige längre. Jag tror att vi importerar det för att vi är så extremt dåliga på att komma dit. Så vi fick in för lite så att det var billigare att importera plasman än att få det från Sverige. Mm. Men eh, det här med blodplasma att man ska få pengar pratade eh, mycket om det där att det skulle kunna ligga att många företagare som har mycket folk och har eh, ja, överallt i, i olika städer finns det men att det kunde ligga i schemat så att det inte skulle vara att man måste ta egen tid för att gå dit. Så istället för att få betalt så kunde det, du som lämnar blod får mm. liksom, neddragen arbetstid mm. för att gå och göra det typ, på lunchen. Mm. Men ändå få betalt är. och full tid om man säger. Ja, Mm. för att få in så många som möjligt så jag tror att det är jättemånga som egentligen mycket väl kan tänka sig och, och lämna blod men som, som tycker att det blir alltså det blir ett avbrott det tar ju tag ja jag tänker kan de inte komma till arbetsplatser det kanske är krångligt ja, är också. Men, ja, och bara såhär nu har vi öppet här och så får man gå ifrån trots att man fortfarande får betalt och från jobbet och, ja. och jag vet inte hur lång tid det tar att ge blod i vet du det? Alltså plastman tog ju 45 minuter det går fortare med blodet men det är ganska många som blir lite trötta så man ska väl sitta ett tag men kan ja. lämnar fortfarande blod ja. Jag vågar inte lämna blod precis som du säger, jag är skiträdd att jag ska simma eller för att jag har så lågt blodvärde. Jag får gå dit och kolla helt enkelt Ja, det får man nog göra ja. men, men jag tror att kan det komma en massage människa till ett kontor och, och breda ut sig lite på en eftermiddag så tycker jag att det kunde komma en, en blod hämtare mm. på de stora företagen. Det är självklart att det kanske inte funkar på de mindre men jag tycker att de stora kunde dra sitt strå till stacken och försöka mm. fixa hem så mycket som möjligt. Tack för ditt samtal. Ha ja, det bra. Tack. Hej. Hej. Sen kan vi också prata om de här märkliga reglerna kring homosexuella och blodgivning. Att det anses fortfarande, vi har någon hivskräck eh, som är väldigt baserad på ja, myter och fördomar skulle jag säga nu för tiden eh, kring homosexualitet och att inte få lämna blod under vilka förutsättningar som helst eller knappt alls. 0200 11 12 13 är numret, du ringer om det här ämnet. Hej Markus. Tjena Sisse. Hej! Allt bra! Ja då, du då? Ja, det är lugnt, det är lugnt. Jag tänkte släcka lite om donation där faktiskt. Ja? Jag tycker att ifall man inte är beredd att ge sina organ så ska man hellre inte ha rättigheter att få organ. Aha! Du vill gå så långt. Det tycker jag. Varför ska andra rättigheter som kanske då, ifall du inte vill ge, men ändå ha. Och det finns folk som vill ge och behöver. Mm. Så, men, Så jag menar, vill du inte ge liv så ska du heller inte kräva av andra att du ska få båda ditt eget. Intressant. Vi får se vad andra tycker om det, hörru. Ja, jag hoppas på bra svar. Ja, okej. Okay. Hej. Hey. Ring till mig på 0200 11 12 13 och eh, prata om det här med vad du kan tänka dig att göra för pengar eller av goodwill med din kropp. Donera olika saker. Till och med sälja din kropp sexuellt. Det får man inte göra. Eller heller surrogatmödraskap. Men kan du tänka dig det här? Och vad går gränsen för dig? 0200 11 12 13. Joakim. Joakim. Du vill prata om donation. Är det jag? Ja, det är du. Det är jag. Hej. Ja, hej. Jag blev lite irriterad på donation och sånt. Eh, vad jag man med min kropp. Mm. Det, det blir jag lite snack om. Mm. Men vi pratar om andra donationer, äggdonationer och, och diverse. Ja. Jag blir lite irriterad på, på människor som tror att det är en rättighet att få barn. Ja, det, det kan man väl tycka att det är, eller? Ja, det är ju det några någon som tycker det, men eh, jag är ganska jordnära och jägare och sådär. Och, och i, i jaktsammanhang och i hundsammanhang så är det förbjudet om det, det är ingenting... I, till uh, kämreklubben till exempel, så det är ju förbjudet att tvångspanen ja okej, okay, så ja, vi, nu drar vi in människor och djur här i samma kontext, men du menar att många tar för givet att det, de bara ska få barn, att det, att det liksom är någonting ja, alla förunnat om, om man säger ja precis, om man inte kan få barn så kanske det är meningen någons mening, jag är inte religiös eller så, men, men någons mening är att det inte ska vara så men det är väl lite cyniskt att säga. Det kan ju bara vara otur. Ja, cyniskt. Det vet jag inte. Men jag är jordnöra i kennarklubben så är det olagligt. Ja, jo i och för sig. Men jag tycker inte riktigt att man kan jämföra. Men jag tackar för ditt samtal. Får se om någon reagerar på det här. Ja. Okej. Okay. Hej då. Ring till mig på 0200 11 12 13. Det är många åsikter här nu. Du får gärna reagera på någonting någon annan har sagt. Det blir bara intensivt och spännande. 0200 11 12 13 är alltså numret. Och Fia, hallå? Ja, hej du. Hej du. Jag skulle du. muntra upp det här med blodgivning lite grann. Ja, muntra på. En mest fantastiska norska blodgivare som någonsin har funnits. Han heter Flexnes. Du menar den fig figuren, Fräxnäs? Ja visst, och han, han var otroligt egenkär och han tyckte om allting som gällde hans kropp och det skulle ingen annan få till del av men plötsligt så fick han för sig att han skulle faktiskt bli blodgivare och då blev han det men han ville bara ge blod utifrån att han fick sitt eget blod tillbaka ifall han behövde det. Okej, okay, ja. Och det tycker jag han var i alla fall blodgivare även om han var väldigt egotrippad och det där har jag skattat åt så himla. Men tror du han påverkade de folk? Det var ju otroligt populärt när han hade sin storhetstid, Flexness-serien. Ja. Tror du han påverkade andra att bli blodgivare också? Ja, jag tror faktiskt att han gjorde det, även om de kanske inte krävde att få tillbaka sitt eget blod. Han var otroligt bekymrad över att andra skulle få ta del Av hans blod. Så han ville gardera sig verkligen. Mm. Och han, han gav blod men jag vet inte sen om han fick det tillbaka någon gång men, men han gjorde det i alla fall. Så man kan ju se på det på många olika sätt och Flexnes sätt var ju definitivt väldigt speciellt. Ja verkligen. Ja. Du, tack för ditt samtal. Ja, Hej då går Hej då, jag jobbar på här. Ring mig 11 12 13 och snacka om det här med vad du kan tänka dig att göra eh, för pengar eller goodwill med din kropp. Malin! Hej! Hej, vad tänker du? Jag tänker på hans föregående talare, han, om, han som var jägare. Ja. Med att, hundar, att han in hundar i samma. Ja. Att ja. jag tycker att. En människa kan i alla fall bestämma och det kan ju vara så att två människor kanske passar ihop fast de passar inte ihop. De kanske inte kan bli gravida och då ska man väl kunna få ta den hjälpen. Absolut. Det kan man ju fortfarande inte prata med på så sätt. Jag tycker att det var lite konstigt. Ja, det, blir väldigt väldigt, så här, det är också som att säga ja, du som, du som får cancer eller du som råkar ut för det här det var väl det kanske var meningen. Alltså, det ja, känns jättekonstigt. Det var, det var ja. Ja, men det, jag tycker att alla, alla, de flesta vill säkra barn och då om det går att fixa på något sätt så ska man få hjälp. Det när någon som kämpar som galningar. Mm. Tack för det din... Det, ja, det var skönt att du petade in det tycker jag. Ha det bra. Ja, tack så mycket. Hej. Hej. 0200 11 12 13 är numret. Ivon ja hejsan, jag heter Yvonne Hej Ivan, vad tänker du? Hej, jag ringde ungefär för tio år sedan till sjukvårdsupplysning Om jag inte minns fel Och frågade om, för att jag ville hjälpa till att lämna blod Men vad ska säga någonting, Då sa de till mig att jag fick absolut inte lämna blod Som åt medicin Men då är uh -huh. det var nästan ingen i Sverige som får lämna med, blod, blod Får jag fråga vilken medicin du åt? Bara så jag vet ja, det, varande om för dem. Jag sa bara att jag åt mediciner. Ja. Ja, det för att inte jag skulle se något blod. Men jag tror att det måste ju vara förändrat idag. Det är massa människor som äter mediciner för. Ja, det är inte så konstigt för det var väl för tio år sedan också. Ja. Vet du vad vi vi får kolla upp det. Det kanske är någon som har koll som kan ringa och rätta. Du kan ju, annars ja. kan du ju det var i tio år sedan. Du kan ju gå till en blodgivarcentral någonstans eller bara ringa till dem och fråga. Personal och och vet om. Jo jo men det kan ju vara någon tjomme som har sagt fel. Det var ju tio år sedan. Finna prata med hon sa hon vill nästan ajf. Ja men hon kan också vara en tjomme. Men du kan, jag tycker du ska ringa och kolla igen. Ja det ska jag göra? Ja, hade bra. Det är bra information att veta om man på radio nu och veta om man får lämna drogen när man heter mediciner. Ja, jag kan inte svara på det för jag är inte läkare men det finns många bra människor som lyssnar som har koll. Ja, som är läkare. Ja, absolut. Tack. Mm, tack, hej. Hej. Jag får man lämna blod när man äter mediciner? Nu framgick inte vilka mediciner, men jag äter ju antidepressiva till exempel, så loft. Får jag lämna blod? Får man lämna blod om man äter medicin mot till exempel reumatism eller om man har diabetes? Hur funkar det? Man kan ju googla sig till det här såklart men det är mycket roligare ifall du som har koll som kanske jobbar inom sjukvården förhoppningsvis ringer in och pratar om det här. Ring mig, vi tar en liten, liten paus, är tillbaka alldeles strax och snackar om det här med vad du kan tänka dig att göra med din kropp för pengar eller goodwill. 0200 11 12 13 Radio 1. Radio 1. Om du får en miljon kan du tänka dig att vara surrogatmamma om du får hundra spänn kan du då tänka dig att donera ett organ? Eller 500 spänn? Kanske en miljon är lite mycket för att donera ett organ tycker jag. 0, 200, 11, 12, 13. Äh, Summor är ju jättesvårt att sätta i sådana sammanhang. Men frågan är. Har världen blivit så cynisk att man nu inte längre. Att färre och färre kan tänka sig att hjälpa andra människor genom organdonation, blod bli blodgivare, nu kan man till och med donera avförings, alltså bajs som sen, de tarmbakterier man har kan en annan människa som har stora problem med sin mage få ta del av vart går gränsen för vad du kan tänka dig att göra, nu kan vi till och med också prata om prostitution trots att det inte är lagligt för jag tycker det är intressant, skulle du kunna sälja din egen kropp på något sätt för pengar 0200 11 12 13 är numret du ringer och Anna är med Anna. Ja hej. Hej, du vill prata om blodgivning, Blod, vad säger blodgivare? Nej hej. Hey. Nej donation. Donation. Ja men då ja. vet jag, jag hade fått fel information här. Vad tänker du? Nej men jag tänkte jag håller med, med en man som har ringt nyss. Och, uh, uh, att man, om man inte lämnar sin organ eller är inte i registret så får man inte rätt heller att få. Mm. Jag, jag håller med honom. Jag tycker det Ja, det borde vara lag på det nästan. Ja, det och sen så Jag tänkte mm. också att i Sverige pratar man alldeles för lite om donationer och blodgivning och så vidare. Jag tycker folk vet så lite. Mm. Varför tror du vi pratar... Är det för att vi är så rädda för döden? Ja, det kanske är det. Jag vet kanske inte. ja. Jag tror att det är det. Jag tror att vi vill låtsas som att döden inte finns, tills den plötsligt finns. Ja, men jag tycker att smartare skulle vara att kanske vid varje läkarbesök så läkare skulle kanske fråga varje person. Och mm. kanske finns någon register som man kan skriva så kanske man skulle kunna få flera som skriver in sig. Absolut. Jag tror jag jag jag är, jag är in i i register och Jag tror jag har sett någon program för tio år sedan och sen så jag tyckte så synd om de som väntar. Mm. Och då jag gick, de visade typ telefonnummer och att man ska anmäla sig och då gjorde jag det. och Då, då är jag där sen länge sedan. Mm. Bra tankar, tack Anna. har det jättebra ring till mig i Radio 1 du också 0200 11 12 13 och pratar om det här med vad du kan tänka dig att göra med din kropp för Goodwill Skull eller pengar? Britt-Marie. Ja, hallå? Hallå där, vad tycker Britt-Marie? Ja. Jo, jag skulle informera om att man visst kan lämna blod när man tar mediciner. Det går bra. Är du, ja. är du kunnig själv eller jobbar du inom sjukvården? Bara så du vet. Nej, jag går själv på mediciner. Typ samma som, som du går på SSR-preparat. Ja, och du lämnar blod? Ja. Så det, men man får ju skriva i en lista liksom, och kryssa i ett formulär. Mm får man ju väl då, Men då, jag tror inte att det är något problem. Det har aldrig varit det för mig, eller Nej, vad skönt, då vet vi det. Ja. Okay. Och donation skulle jag absolut. Det har jag har redan skrivit i. Du har fyllt i registret. Ja. Bra, ja, tycker jag. Ja. Och prostitution höll jag på med när jag var ung också. Du har gjort där. allt? Det, inget, ja. det, det är inget du rekommenderar inte. eller rekommenderar du det? För det mår man inte bra sen efteråt men jag var mer eller mindre tvungen att gå ut för jag hade en man som inte var så mysig Nej, jag förstår mm. det, Jag känner att vi får göra ett helt eget program om just sexköp och ja. hela den grejen för det är så himla komplext Tack för, din, för ditt samtal jag hörde Bra där, så hoppas jag att fler lämnar blod nu då Absolut Ja. Okej. Okay. Okay. Kram för dig, hej då Hej. 0200 11 12 13 är numret du ringer och pratar om det här med Ja, vad du kan tänka du göra med kroppen för goodwill eller pengar Irene Hej 50. Hej, Vad tänker du? Jo jag tänkte på det här med han som sa det där med att donationen att man måste avregistrera sig om man inte vill donera det skulle ju vara superbra tycker jag för då tror jag att det skulle öka markant Mm. med donationer för att jag tror att folk, de har helt enkelt för mycket att göra, för de tänker inte jag tror inte man tänker liksom viktigt hela vägen Nej. Då tänker man att ah, jag ska, jag ska, jag ska och sen så blir det liksom aldrig av, det finner ut i sanden va, va, Kan det vara det vi snackade om tidigare här i tror du att vi är rädda eller alla är väl rädda för döden men att vi är så extremt rädda för det här ämnet ens döden i Sverige vi låtsas som att den inte finns ja, jag tror inte det. Alltså, jag tror inte riktigt på den, utan jag tror bara på... Jag kan bara gå till mig själv, för nu har jag skrivit upp i kalendern att jag ska gå in i donationsregistret, för jag har tänkt på det hundra gånger tidigare, men det har liksom aldrig... Man kommer liksom aldrig till skott. Nej. Men nu skrev jag upp det här bara för att ni pratade om det. Jag just det, det. skulle jag ju göra. Ja. Så att, nej, jag tyckte det var en jättebra idé. Tack för ditt samtal. Hoppas fler gör ja. samma sak. Okej. Okay. Ja. Okay. Hej då. Ring mig 020 11 12 13. Vi snackar om organdonation. Allt från det till prostitution. Vad man väljer att göra med sin kropp för pengar eller goodwill. 0200 11 12 13. Erik? Ja, hallå. Hej Erik, varsågod. Vad tycker du? Jo, jag funderar på så här. Tänk om man skulle ha ett tvåklassystem. Hur funkar ja. det i så fall menar du? Ja, att om jag väljer att donera mina organ, jag är lite mm. nervös, så får jag förtur. Om jag blir svårt sjuk, eftersom att det är svårt att få tag i organ. Ja, så men man ska, få, man ska få en belöning ja. där då? Att liksom jag som väljer att kunna offra mina kroppsdelar ska få förtur när jag är sjuk och behöver det. Mm. Det är liksom en bra värde... Värdegrund att man väljer att kunna offra sig själv för Eller när man ändå är död Spelar det ingen roll att offra sin kropp Så borde man ju få förtur Innan ja. man är död så att säga Ja precis Så att ja. man inte dör Det är många som har resonerat så idag Och det är, jag håller faktiskt med Det kan ju bli lite mer komplext när man ska klubba igenom en sån lag, lagändring Men varför ja. inte kan jag känna Ja men alltså jag tänker så här Vi sitter här i radiet och vi bara snackar om en jävla massa kloka saker hela dagarna. Ja, ibland är det väl tramsigt här också. Vi lågt. Det saker varje dag och jag är inte den första som mm. säger det här. Men hur ska vi göra Hur ska vi göra det här på riktigt, tänker jag. Det är en jättebra fråga. Det, det krävs för att man går ut med någon kampanj, att någon organisation eller liknande tar tag i det här. Eller att vi gör ett, en kvällstidning som har mycket makt. Ja, men om jag går in på Facebook och gör ett Facebook-evenemang så är det liksom, ja, whatever. Nej, men man kan nog få folk att engagera sig, men det kräver ju fler röster och det kräver ju massa, massa engagemang för att få mer engagemang. Så att jag är inte främmande för det, men det krävs ju många eldsjälar. Ja, men alltså, jag vet inte, ni som, du har ju någon form av mer social makt. Du skulle ju kunna göra så att du startar ett evenemang på någon social media eller mm. skriver en debattartikel och gör det här på riktigt. För att det är ju inte mer än rätt egentligen. Absolut. Jag brinner för så många sociala frågor så det är lite svårt för mig. Jag kan liksom inte bara spruta ur mig. Då blir det inflation. Så jag måste välja lite ja, vad jag liksom... Men absolut, det är en bra idé. Ja, jag vet inte. Alltså, jag tror inte att jag själv kan klara av att göra det här. Men... Du vill i alla fall, men vet du vad? Maila ja, mig på Radio 1 det. hemsida så, så kan jag se om det finns fler som gör det. Så kan jag sammankoppla er också i så fall. Ja, vi ja. gör det. Ha det bra, så hörs vi kanske. Ha okay. ja, hej. hej. Vi tar nyheter. Ring mig efter dem 0200 11 12 13 och prata om vad man vill göra, kan tänka sig göra, vad du kan tänka dig att göra för pengar eller goodwill med din kropp. Du lyssnar på Cissi Valin i Radio 1 och numret är som vanligt 0200 11 12 13. 101,9. Radio 1. Radio Valin. Du lyssnar på Cissi Radio 1. Ring till mig. Vi har en liten stund kvar. Och snacka om det här med vad du skulle göra. Kunna tänka dig att göra för pengar eller av en god, för en god skull med din kropp det kan handla om donationer, det kan handla om blodgivning det kan till och med handla om prostitution eller för surrogatmödraskap 0200 11 12 13 är numret du ringer och Olle, du vill snacka prostitution Hallå? Hallå ja, du vill snacka prostitution du ja, just det. Jo, mm. Vad tänker att, du? Att, jo, jag tänker att eh, det måste ju vara en psykisk och fysiskt stabil kvinna som utför det här. Eller man, att, det är många män som prostituerar sig också. Ja, jo, ja, det, det, har jag, det, det säger jag mindre av. Men just kvinnor, jag tror att det är viktigt faktiskt. Och att vederbörande själv har bestämt allt annat. Och om mm. du ämnar, åtas sig uppgiften och som sagt en eh, både fysiskt och eh, psykiskt och fysiskt stabil människa, kvinna faktiskt. det tror jag är oerhört viktigt och sen ska inte någon annan och inte en kar komma och bestämma vad hon ska göra om hon ska åta sig det hela eller inte skulle du kunna tänka dig att sälja din kropp på det sätt, nej, sexuella sättet nej, nej, nej. faktiskt inte det. nej, ja. Tack för ditt samtal, Olle. 0,20 11 12 13. Och Helen, du vill snacka surrogatmödraskap. Ja, hallå. Ja, hallå. Vad tänker du om det? Jo, först så tänkte jag, varför är det inte lagligt i Sverige? Jag måste kolla här hur, det, hur lagen ser ut. Håll kvar. Så medan jag googlar det så tänker jag... Är du för det här alltså? Ja, alltså absolut. Jag, jag tänker att alla par som... Inte kan få barn på annat sätt, och så ges de möjlighet. Sen, om, det, om de betalar en surrogatmamma, eller om hon gör över en goodwill, det, det måste ju vara något man får göra upp till sig Men jag tycker det är självklart. Mm. Jag, skulle, jag skulle faktiskt kunna tänka mig att göra det om, om jag hade fått barn själv först. Mm. Och det är väl för att det, om man inte har barn så är man ju lite skraj för allt vad graviditet och förlossning heter. Mm. Um, men jag är intresserad av varför, varför just inte lagligt laget. Jag ska läsa jag... lite här för dig. Mm. Eh, stat, det här läser jag på eh, Sveriges radios hemsida. En, en intervju de har gjort med jämställdhetsminister Maria Arnholm och hon är positiv. Hon vill tillåta surrogatmedelskap men statens medicinsk etiska råd kom tidigare i år, alltså 2013, fram till att surrogatmödraskap bör tillåtas i Sverige. Men bara så kallat altruistiskt surrogatmödraskap, där surrogatmoden och föräldrarna har en nära relation. Enligt rådet finns det ett hundratal svenska barn födda av en surrogatmamma för det mesta utomlands. Politiska frågan är helt öppen. Centern är hittills det enda parti som beslutat att säga ja till det här med surrogatmödraskap. Kristdemokraterna och Vänsterpartiet är emot Och de har såklart då tillsatt en utredning, bla bla bla. Så det kanske är på gång. Jag hoppas det. För att, och att, och att också kanske man kan bredda lite att det inte bara är eh, att man måste känna varandra väl. För att det, jag tror säkert att det är många som skulle kunna ställa upp eh, på det. Av ren goodwill förhoppningsvis. Eh, och sen så har jag en fråga gällande Tobias registret. ja som jag fick upp ögonen för ganska nyligen via någon artikel eh, och har varit lite sugen på. Är det... Det, det ryggmärg va? Ska jag kolla? Vänta. Tack jag gud. Dig, Nej, men jag vet ska... men jag tycker det är bra för att lära mig. Det är så här smartphone. Mm. Tobias registret. Ska vi se vad det säger här. Eh, stamcells eh, givarregister. Stamcell, ja. det? det är lite komplicerat att ge stamceller men, men det skulle jag lätt göra om jag bara, för det är allt det här handlar därför ämnet idag är så bra, allt handlar om information. Ja, vi vet ju så himla lite om det. Ja, jag fick läsa om det här bara nyligen, jag hade ingen aning om att det fanns och det kan rädda liv och, och det var någon liten pojk i den där artikeln som, tack vare Tobias registret, som levde mm. eh, Och jag kan inte ge blod därför att jag svimmar eh, direkt. <laughs> Men så då tänker jag mig andra Det tycker jag var fint den här historien när vi ändå pratar om Tobias registret. Varför ni heter det och så. Tobias Hon... avled 30 december 1991 i en svår blodbristsjukdom. Han blev 17 år gammal och hade levt med sin sjukdom i fyra år. Trots ett intensivt sökande efter en givare med passande benmärg i hela världen kunde någon sån inte påträffas. Tack vare insatser från Tobias familj som startade Tobias så finns idag ett svenskt stamcellsgivarregister. Så att allt ont för väl någonting gott med sig Och det är ju jättebra ja, Jag tycker det är fantastiskt det där registret Jag tycker att eh, det är jättebra att, att du tar upp ämnet Så fler hör talas om det mm. Man får kolla, eh. det finns för mycket information som helst på nätet Tack för ja, ditt tack samtal det. Tack så mycket tack. Hej. Hej. Ring mig på 0200 11 12 13 Och snacka om det här Emily ja, hallå. hallå, vad har du på hjärtat? Eh, jag tänkte börja med donation. Mm. Jag tror inte att det har alltså, det är säkert många som gör det för att, eh, jag vet nog hur mycket man får pengar eller så men, eh, ibland får man väl det ibland får man väl något ja, typ en mugg jag vet inte hur det ja, men för, funkar. Ja, men jag vet för när man gör blodgivare och jag vet, då får man ju typ en liten skåla så får man skicka den till rädda barnen eller någonting. Ja. Eh, men jag vet inte hur det är med donation. Jag skriver i donationskort så de kommer ta mina organ När jag dör om det är något men eh, alltså, jag vet att jag har en kompis som hon säger att hon ska ska ge bort sin organ. Varken hon lever eller för hon tror att när, om man sätter organen i en annan kropp så, så kommer inte hon dö. Hon kommer inte få någon frid. Så hon kommer leva vidare då genom någon annan. Mm. Så jag tror inte alltid att det har med pengar att göra. Att, alltså att det, det kan ju ha med att man tror på någonting då, som hon gör till exempel. Eller något sånt. Mm. Men det är väl fint om man kan få pengar för det. Om man nu tycker Men, att det, om det. Ska det vara pengadrivet tycker du? Kan inte det bli fel? fel det klart, syfte, det är, man det säger Det kan bli fel, men jag tror att det är fler som ger om man får pengar. Ja, så kan det absolut Jag sa ju det förut att man kanske skulle ha någon kampanj så här, ja, av skattepengar. Då, att, eh, om, ni, om du ger blod innan det här datumet, innan årsskiftet, så får du 500 spänn till julklapparna. Ja. Typ. Ja, ja, det hade ju säkert varit skitbra. Det är ju säkert många som, som skulle ge mer då också. Men det gäller ju blod och allting. Alltså, skulle, man, skulle man få mer pengar eller vad, vad som helst så skulle ju fler ge ja, Så cyniskt är det ju Vi kan ju hålla på och prata om att det är så fint Att vara solidarisk Men pengar driver människor mer än vad vi Kanske vill erkänna tror jag Tack för ditt samtal okay. ja, hej. Hej, hej. Ring mig 020 11 12 13 Och Stefan Du vill snacka om att donera kroppsdelar Ja precis Vad tänker du om det? Nej, men alltså, jag tycker väl att det är en bra grej såklart mm. Men som föregående talare Var inne på lite det här med att ja, men om jag dör och så ger jag bort mina kroppsdelar och sen vips kanske det på något sätt att man lever vidare i ett annat liv. Helt plötsligt att den eh, chansen försvinner då då. För att man liksom har gett bort hjärta, lungor, eh, ja, diverse kroppsdelar då. Mm. Eh, men det jag tänkte på, det var några talare innan, jag vet inte vad, vad människan hette. Eh, det här med att motivera en människa till att vilja ge sina kroppsdelar, att donera då. Jag vet att i, i Sverige finns det väl liksom inga förmåner eller nackdelar till att ge kroppsdelar egentligen. Mm. Men jag vet att i USA på körkortet så är du en donator så får du ett litet hjärta på ditt körkort. Och det här kan du ha jättestort nytta av i till exempel en trafikkontroll eller vid en fortkörning eller sånt. Det här skulle ju inte funka i Sverige men inom ramen att polisen ser någonting med att ja men du körde sex kilometer för fort. Vi kanske kan hoppa det för den här människan är ändå hjälpte hjälte i framtiden. Mm. Jag tänker om man på något sätt sånt skulle kunna implementera det i, i, i Sverige med att man, man får en symbol för det som man bär med sig resten av livet att kunna visa att, titta, jag är faktiskt en hjälte snart. Det skulle kanske kunna motivera också. Det tycker jag låter intressant. Kanske inte det här med att man ska få köra för fort för då kan man ju använda det som en ursäkt. Exempel. Ja, jag förstår vad du menar. Men att man ska få lite fördelar då, lite små mindre fördelar för att man är... Typ blodgivare eller organdonator eller så. till exempel mm. när man mm. går ut på restaurang eller någonting. Man kanske får några avdrag eller vad som helst. liksom mm. Så fort mm. man mm. kan visa upp att man mm. är donator. Att det kommer igång sådana här kampanjer. Jag tycker det är jättebra att det dras upp till diskussion. Samma sak vill jag också diskutera det här med prostitution. Vad tänker du om det? Det är jävligt sorgligt i Sverige om vi säger så här. att Du får sälja men du får inte köpa. Och det leder ju till att de här ligorna som håller på att importera tjejer och sånt, det får fortgå. Men de här stackars mammorna som sitter med tre barn eh, och har fått kicken från jobb har ingenting att försörja sig på mm. Nä, men eh, någon får sex och jag får pengar det jag behöver för att livnära mig helt plötsligt försvinner då, då när det blir eh, när det blir så att man, man får inte köpa men man får sälja så att, ska man få bukt med det här ska man vända på det. Det är ju säljet som ska vara förbjudet. Och köpet naturligtvis också då. Men straffar man inte de som redan är utsatta då om man förbjuder säljet? Det är ungefär som att jag kan tycka att det är jävligt kontraproduktivt att sätta en svår heroinist i fängelse istället för att ge den personen vård. Den här den här killen som är utvecklingsstörd och aldrig någonsin kommer att få närkontakt straffar man inte honom då genom att inte få, få köpa? Ja, det kan man ju diskutera. Alltså... Ja, men det är det jag menar. Det går ju att dividera med det. På ja, sätt. visst. Det går ju att vrida man på man det åt alla möjliga utanför. håll. Absolut. Och det är det jag tycker att... Alltså, vill någon göra det här frivilligt, om ja en godkände då. Men om du håller på med trafficking, då är det fullt förbjudet. Mm. Jag Tack! Det där bör ju också divideras. Absolut. Bra tankar. Hej då! Hej! Intressant, jag håller inte med om allt, men det är intressant att höra vad ni tycker. 02011, 1213. Tobias. Jag har känslan Jag har tänkt prata lite om det här att folk vill att man ska få pengar när man donerar Japp, vad tänker du om det? Nej, jag tycker så att är sjukvård är ju jättebra jag har själv legat inne på sjukhus i samlat tre år av mitt liv mm. och varit med om en olycka som jag har fått två jämlöjningar på plus på de tre åren då så jag vet lite vad jag pratar om och jag fick gå och vänta i lite över ett år för att få in mitt eh, in, ja, man tar ju lösa en benbit så, så att eh, hjärnan kan svälla och, och så här va. och när den är ute för länge så krymper den eftersom att den fristrar och då skulle jag ha Alltså, då blir det väldigt mm. fint att få in det här. Så jag menar, vi, vi ska inte, man ska inte tjäna pengar på att man ska tog ner ett organ. Det är fan vi som ska ge sjukvården mer pengar så att vi kan ha mer läkare, mer sköterskor. Varför ska vi tjäna pengar på något som vi inte kommer att behöva när vi ändå är döda? Det var en bra tanke tycker jag, absolut Jag, tänk, jag tycker inte att man ska tjäna pengar Jag tycker att för att få igång Att fler bryr sig och engagerar sig Kanske man ska ha någon sån här locka Du vet med du får 500 spänn om du gör det innan jul uh, För att få, få igång en debatt kring det också Ja det är sant, absolut Men inte okay. att det ska vara någonting som man ska kunna Försörja sig på Det vore nej, jättekonstigt Nej, nej. Man, man, Om man tänker då att man Vi säger 2000 för njure då säger vi. Ja Tänk på de 2000 man kan göra om det är, det är 1000 personer som går in. Det blir mycket pengar. Mm. Jag kan nästan ge en sköterska ett års full betalning för, för alla de pengarna som vi ger bort. Så mm. det mycket mer nytta. Vad är, vad är 2000 000 spänn idag? Det är egentligen ingenting. Det är mycket pengar. Jag har inte gått ställd på det vis. Men jag vet att jag klarar mig utan de 2000. Mm. Ja, det är en ny eh, spelkonsol kanske, inte ens det. Men ja. Du, tack ja, för men, ditt... Men, ja. Jag tyckte det var en ja, viktig var poäng. Ja. Har du bra, Tobias. Så. Tack så mycket. Hej. Hej. Ja, det är klart att pengar blir, det blir jäkligt cyniskt om det ska vara det som driver. 0200 11 12 13, ringer du till mig. Sista delen här efter pausen. Passa på nu och ring och säg vad du tycker om. Vad du kan tänka dig att göra för pengar eller av goodwill, alltså av ett ja, av välgörande, av gott hjärta kan man säga, för att hjälpa andra människor med din kropp 0200 11 12 13 Radio ett. Radio ett. Sissi Sådär, där var regeln, kom morgon Sissi Wallinet, jag har ringt mig sista stunden nu och snackat om det här med vad du kan tänka dig att göra med din kropp för I ett gott syfte för att hjälpa någon annan eller för pengar. 11 12 13 Fia, du har en synpunkt. Hallå. Hallå ja. Vad ja, tänker du Fia? Fia heter jag. Ja. E jo du, jag tänkte på när det gäller organdonationer mm. att skulle man inte kunna döma morddömda till att donera en djur, till exempel, för de har ju, de har tagit ett liv och nu har de ju chansen att ge liv. Att sona sitt brott att genom att ge liv. Det är en mycket intressant tanke tycker jag, filosofiskt. Ja. För att... Och jag menar, att ta bort en djure, Du kan, Jag lever med en djure och jag lever som vanligt. Så att efter strafftiden kan de leva som en vanlig människa ändå. Och om en... Jag tänkte om en frisk människa eller arbetande människa ska donera en djure då måste de ju sjukskriva det kanske några veckor. Det förlorar ju samhället på det i skatter och så. Men en modem sitter ju redan inne... Och ja kan ju få den bästa vård. Sen kanske det kan vara lite avskräckande också. Möjligtvis. Mm, jag tycker det låter som en bra idé. Ja, det var bara en liten... Kontroversiellt men intressant. Jag vet inte. Det, men ja. ja. Vi får se hur folk reagerar på det. Ja, du. Har det, ha det okay, bra. Okej. Okay. Hej. Ska vi alltså som Fia här nu säger tvinga, döma mordömda eh, personer i Sverige om du hamnar på Kumla eller Halla eller sådär. Okej, okay. du får ett kortare straff nu. Uh, om du donerar en nure till en person eller då om du ja, på olika sätt hjälper, donerar blod plasma, benmärg och liknande för att hjälpa då kan man få ett förkortat straff eller att det bara är obligatoriskt helt enkelt. Man har inget val. 0200 11 12 13 ringer du och säger vad du tycker. Ian? Hallå? Hallå, vad tänker Ian? Ja, det är väl roligt där med äh, att jag ska... Ge en bit bort och få en lägre sprang. Mm. Uh, men min punkt är att jag är från Kanada och uh, vi har allting på sjukvård där borta. Och min fråga är hur ser det ut med uh, organbank uh, i Sverige? Är det brist på vissa organ? Hur, alltså... eh, jag har inte koll på det exakt men det, det snackas ju hela tiden om att det är brist på organ. Det, det är ju färskvara så det är klart att det ständigt är en, en brist. Du kan ju inte frysa in ett hjärta i ett år tror jag, jag vet inte hur det funkar Nej. men jag tror inte det. Blod i alla fall sex veckor sen, måste du, sen går du inte att använda längre. Okej. Okay. Är det det som är problem i Sverige? Alltså att det finns pris hela tiden? Ja det är det ju. Det tror jag också, också att det inte finns tillräckligt med, med information om hur viktigt det är och hur man kan göra. Det är många som också, jag trodde ju när programmet började, men jag kan inte ge blod. För jag har så lågt blodtryck och dåliga värden, eller ja. järnvärden Men det har ringt folk har sagt att det kan du nog absolut gå och kolla. Så att jag tror vi många hittar så ursäkter för att slippa för att det känns lite obehagligt. Ja. Ja. Va, va, ger du någon, donerar du någonting? Ja, jag vill det. Men det är alltså information som man saknar, egentligen. Mm. Gå in på Socialstyrelsen, du får googla dem och så finns det donationsregistret där. Det går jättefort att anmäla att man är intresserad. Är det så? Ja, det är alltså när du har dött då. Och när du dör så kan du få din... Du bara skrattar här nu. Det är gratis också, eller hur? Ja, ja, man gud. Inga... Ja. Man får inte en femma för det. Eh, nej, nej, det tror jag inte. Nej. nej. Du, lycka till. Okej. Okay. Hej. Hey. 0200 11 -12 -30 är numret. Peter, du vill snacka framtid. Framtid? Ja, det står här att du vill prata om framtiden. Ja, men delvis Nej, men alltså Jag tror att det här, eller jag tror inte, det är, väl, det är inte min teori, men det här grundar väl sig väldigt mycket i liksom en andlig och en tidig religiös åskådning om att det finns ett liv efter döden. Mm. Tittar man på två av de stora världsreligionerna nu så får man ju till exempel, eller man ska ju enligt både judendomen och islam så ska man ju begravas i sin helhet. Mm. Eh, men det känns ju ändå som att den civiliserade delen av världen eller i, i länderna går emot en, en mer sekulär eh, stat. Och då borde ju det här börja luckras upp, vilket jag, jag själv hoppas att det gör. För det ju, jag gillade den där brasilianska miljardären som begravde en helt nybentlig och det blev världens grej. Men han menar att så här, okej, okay, men alla. Ja, alla alla organ som begravs varje dag i världen mycket mer än en Bentley. Liksom. Ja, det var en, väldigt, en, en, en det ett bra konstprojekt kan man säga för att väcka en debatt. Ja, men väldigt bra. Han blev, gick från att vara exempelvis där till att, liksom, att säga en bra sak. Ja. Så att jag tror man ska börja... Jag tror jag Jag är ju en, en religionsmotståndare. Jag, jag är ju för... Liksom, jag respekterar ju folks religion, men... Du är agnostiker Nej. kan man säga. Nej, det är jag inte. Jag är artist. Eh, jag tror... Jag jag, jag, jag... jag säger inte att jag vet, men tittar du på vad befintliga liksom, bevis för vad som finns och inte finns, så lägger jag mina ägg i artistkorgen. Ja, förstår. Eh, jag förstår. Jag håller med det dig det där. Men okej, den ja. Vägen är det bästa. Eh, för att få folk att förstå att det finns med största sannolikhet ingenting efter det här. Så vad fan ska man ha en massa väskor med sig? Den här Bentley historien var ju väldigt spännande. Tack för den. Ha ja, det bra. Hej då. Hej. Vi har några minuter kvar. Ring du också. 0 och snacka om det här med organdonation men också om vi vidgar ämnet som jag har gjort idag. Vad kan du tänka dig att göra med din kropp för pengar? 0200 11 12 13 är numret du ringer. Och Jag vill veta om hur du tänker kring blodgiv bli blodgivare, eh, donera stamceller via benmärg om jag inte har helt fel. donera hår till peruker. Man kan till och med donera avföring nu för tiden så att de tarmbakterier man har kan hjälpa andra människor med magproblem. Vad tänker du om det här? Har du fyllt i donationsregistret om vad du vill ska hända med dina organ när du dör? 0200 11 12 13 är telefonnumret du ringer. Och eh, jag kopplar in någon här. Hallå, vem Nej, det var ingen. Ta den här. Hallå, vem pratar jag med? Hallå. Hallå, vad heter du? Tjena, Peter. Peter också. Vad tänker Peter? Jag tänker på att jag skulle kunna göra ganska mycket för pengar. Vad då till exempel? Ja, eh, det mesta. Så det är alltså, Nu pratar jag om att lämna organ och sånt. Skulle jag lätt kunna göra det. Eh, men det skulle jag för göra utan att få betalt. Men du känner dig lite mer motiverad om du får pröjs? Ja, visst. Okej, okay, om jag vill ha din njure, vad ska jag betala då? Nej, det kan du få. Alltså, så här, jag har inte så mycket, man har väl två. Så. Ja, du bara 500 <laughs> Jag tycker <laughs> någonstans att man skulle kunna få någonting också om man donerar sin kropp. För jag tror det skulle hjälpa till kanske att folk äh, skulle göra det med. Ska inte? Ja, alltså det är klart att pengar motiverar, men det är också så här att inse, precis som många har sagt här, vad ska du med organen till när du har dött? Fast det, ja, det är alltså, sant. Men när du lever så man kanske vill ha båda sina njurar ifall den ena lägger av. Det Så kan det vara. Ja, det är sant. Jag har inte riktigt hört i jag som har sagt. Nej, jag, men jag förstår, men det, det var en intressant poäng där. Ha det bra. Okej, okay. ja, hej. Ja. Programmet är typ slut. Jag ska se... Om Rovan Ashberg är på plats idag, jag vet inte. Han har varit och spelat in massa tv. Det märker vi alldeles snart i alla fall. Jag skulle vilja avsluta med att säga eh, alla får göra som de vill, men ta nu fan med chansen och lämna blod. Gå in på donationsregistret. i bara söka på nätet. Gå jättefort och registrera sig och skriva om du vill. Eller inte vill, men om du vill så framförallt ska du tycka att du ska gå in där. Och tala om om du vill donera dina organ när du dör. Även om döden är läskig att prata om, även om det känns som någonting man vill undvika. Så är det väl helt uppenbart att vi borde hjälpa varandra mer på den fronten utan att egentligen kräva någonting i gengäld. Du kan även läsa mer, det finns otroligt mycket information att hitta på nätet om. Allt ifrån avföringsdonation, jag vet det låter sjukt äckligt men det är... Det finns och det hjälper människor. Bröstmjölksdonation, hårdonation. Alla kan vi hjälpa till på något sätt. Och Frågan är väl frågan vi ska ställa oss är väl inte varför vi ska. Frågan är väl egentligen varför vi inte ska. Programmet är som sagt slut. Jag och Cissi tackar för mig. Tillbaka imorgon sista dagen den här veckan. Ring in vidare till Radio 1 på 020 11 12 13. Vi hörs klockan 13 imorgon igen. Puss och kram till dess. Hej då.